Ми читали 13-й розділ, описується як один з синів Давида, Амнон, він вчинив безчестя для своєї сводної сестри, для, ну, спочатку сказано, що він полюбив її, але потім, коли він досяг свого, він звалтував її, він примусив її до цього і потім зненавидів. І як, безумовно, ми розуміємо, що то не було любов'ю до, до цієї жінки. Насправді, це було просто пиха, пристрасті, просто як пожадливість. Це не було, насправді, любов'ю, яка віддає. І після цього ми теж читаємо, що інший з синів Давидових, Хавесолом, він повстив, помстився і вбив брата свого за такий вчинок і і потім Авісалом, він утікає від помсти Давида, можливо, як він вважав. І Давид сумував за сином своїм, за Амноном, але Діма теж добре підмітив, що насправді Давид, він можливо, не говорив синам своїм «ні». Він не відмовляв в якихось примхах своїх синів, можливо, навіть з дитинства. І, безумовно, Давид є прикладом для нас в житті багато в чому. В тому, як любити Господа. В тому, як щиро будувати свої стосунки з Богом. В тому, як поклонятися Богові. Давид є прикладом для нас в тому, як мати м'яке серце і швидке серце до покаяння, до визнання гріхів своїх, до визнання провини своєї. І, і це для нас приклад. Давид в цьому є добрим прикладом для нас. Добре е, читати про нього, читати про його життя і якось приміряти на себе це, як би вчинив я. І добре хотіти цього, читати псалми і бачити, наскільки сильно Давид любив Господа, наскільки сильно він мав таку от пристрасть до свого Бога. Але водночас ми бачимо, що Давид був явно недосконалим батьком. І Діма минулу неділю чудово висловив це теж і сини Давида. Амнон, він явно не чув слово «ні», якоїсь відмови. Швидше за все, він, будучи ще дитиною, він якось не відчував необхідності коритися іншим. І не звик, щоб йому відмовляли в чомусь, що він хотів. Ну, батьки. В Слові Божому написано, що ми маємо виховувати дітей своїх. Так, да, там можемо навіть відкрити послання до Ефесян, Шостий розділ, четвертий вірш. Відомий уривок ми часто читаємо, але у нас в церкві багато дітей. І відповідно, нам добре пам'ятати про те, як маємо служити нашим дітям. Ефесіан, 6 розділ, 4 вірш. Звернення до батьків. Батьки, не дратуйте дітей своїх. І там не крапка. Якби там була крапка, можна було б подумати, ну, не робіть для дітей щось таке, з чим вони будуть незадоволені. Ну, батьки, я не знаю, як ваші діти. Мої діти часто не задоволені. Тому що в них є певний рівень очікувань, які плавно переходять вимоги, в не знаю. І якщо це відпустити, це перейде в, як в штурм просто. І я вже не зможу повернути це все. Це як, як сніжний ком. Вони будуть бажати і бажати, і в них є бажання, які зовсім їм не допомагають. І моя справа як батька – не дратувати. Да. Але виховувати. Далі сказано, що виховувати в їх, виховуйте дітей в напоминанні остереженні Божому. Ну насправді це варто нам, як батькам, робити. Ми з моєю дружиною Юлією, ми виховуємо наших дітей. Ми намагаємось підтримати їх в дусі, підтримати їхній дух, їхню особистість, те, в чому вони мають розвиватися. Але водночас ми знаємо, що в них є гріховна натура, є своєволія, свавілля таке, є те, такий прояв гріховного ястіства. В простонароді кажуть «барзата». І стається всі мої діти, крім Марка в залі, да? Яна бачу, Марго бачу, Колі нема, Марка нема, можна про хлопців, значить, поговорити. Да? Ну, у них є барзата. І можна сказати, знаєте, це просто прояв такої єстєственності. Ну, вони такі. І я нібито, як батько, маю приймати їх такими. Так, да, я маю приймати, але водночас у них часто проявляється те, з чим варто працювати, варто зупинити, варто як мінімум пояснити, що знаєш, я бачу, що ти цього хочеш. І я бачу, що ти готов поборотися за це, але це тобі нашкодить. І я тобі не дозволю це зробити. Я забороняю це тобі. Насправді, якщо я люблю своїх дітей, мені потрібно як виховувати їх, багато в чому обмежувати їх. І знаєте, це їх не робить забитими або там зашуганими якимись. Якщо ви це помітили в моїх дітях, скажіть їм, мені не кажіть. Тому що я впевнений, що вони явно не, не забиті, не зашугані. Це їх не робить як якимось обмеженими. Насправді... Навпаки, це дає їм розуміння того, що над ними є влада. І коли вони вже зараз і будуть далі будувати свої стосунки з Богом, вони знатимуть, що є той, кому потрібно коритися. І робити це в свободі, обирати Боже. Насправді, як мінімум, діти мають розуміти, що у них час від часу виникають бажання, які варто стримувати, які варто, з якими варто боротися і намагатися протистояти, а якщо ні, то виникнуть проблеми і наслідки цього. Насправді, Давид, можливо, цей духовний принцип якраз і не вхопив. І своїм синам він не служив так. Таку помилку Давид вчинив по відношенні до ще одного сина, Адонія. Можемо відкрити першу книгу царів, російською, це здається, третє царство. Перший розділ. Перше царів, перший розділ, п'ятий і шостий вірш. А Адонія, син Хагітін, бундючився і говорив, я буду царювати. І справив він собі повоза та верхівців, та 50 чоловік-бігунів перед собою. А батько його ніколи його не засмучував, щоб сказати, чому ти так робиш. А він також був дуже вродливий, і мати народила його по Овесоломі. Цікаво, що ця поведінка іншого з синів Давида, Адонії, відбувається вже після того, як за дещо схоже Авісалом віддав життя своє. Він загинув, коли він повстав проти батька. І, напевно, Адонія бачив це теж. Але це не стало для нього прикладом якимось. Він не почухав потилиці і не подумав, ну, на папу краще ні їжджать. Він так не думав. Він думав, ну, я буду царювати. І почав свою таку, так сказать, кампанію по зацарюванню. Насправді, в якомусь сенсі, те, що написано в шостому вірші, іншими словами, дозвольте так сказати, що батько його Давид підставив його. Як? Тут сказано, що він ніколи не засмучував його, щоб сказати йому правду. Синок, так не пайдет, так не можна. По-перше, це не подобається Богому, Богові, якому ми служимо. По-друге, це принижує і ображає мене і тебе. Всю нашу сім'ю. Так не, не буває. Не роби так. І я буду пильнувати за тим, щоб ти так не робив. І якщо ти будеш продовжувати, я буду наказувати тебе. Отакого От Давид не запропонував своєму синові. І він його підставив. Врешті-решт у Адонію з'явилась така якась... Такий снежний ком, настільки великий, це лавіна просто, і він... Захотів царювати замість батька і навіть таку розвернув цілу кампанію про це щодо цього. Напевно, Давид не робив цього по відношенню до Авесалома теж, хоча і любив свого сина. Після чотирьох років вигнання, коли Авесалом переховується, він повертається в Єрусалим. Але все одно він не зустрічається з Давидом, з батьком своїм. Давид тримає його на дистанції. Можемо відкрити 14-й розділ Другої книги Самоїлової. В 24-му вірші написано, що після повернення Веселома цар сказав, «Нехай він вернеться додому свого, але обличчя мого не бачить». І повернувся Весолом додому свого, та царського обличчя не бачив. Давид не виходив на контакт зі своїм сином, хоча дозволив йому жити в місті, де жив сам Давид. Я думаю, у Давида була теж певна гордість, яка не дозволяла йому поговорити з сином. Гордість – така річ пиха наша, яка часто заважає нам чинити якісь кроки до примирення, до спілкування. І часто буває так, можливо, і Давид уже розумів, що ну, нема сенсу ображатися, нема сенсу тримати зло, потрібно зустрітися, потрібно поговорити, да? якось просто відверто з'ясувати, що до чого в наших стосунках. Але от пиха заважала. Можливо, ви теж опинялися в схожій ситуації, коли ви думали, я розумію без глуздя продовжувати нашу сварку, я розумію якось, я вже не тримаю образи, мені вже, мені вже немає злоби якоїсь по відношенню до тієї людини, але я пробачу тільки після того, як ця людина сама прийде і перша заговорить. І при прийде якось так з повінне, головою, а краще на колінах. І з дарами, і з промовою спеціальною, і взагалі якось так пообіцяє зробити всі мої умови і вимоги, які я тільки задвіну. А я їх задвіну, тому що я ж правий. І це гордість. Насправді це те, що ну, часто заважає. Зустріч їхня таки відбулася. Але насправді відбулася вже тоді, коли Авесалом, я думаю, він готував вже зраду і хотів зайняти трон Ізраїла замість батька свого. Авесалом був радикально такою амбіційною людиною. Він, напевно, дуже легко піднімався, якось надимався над іншими людьми і вважав себе особливим в усьому. Ну, деякі ніби причини для того у нього були, як мінімум, його зовнішність. 25 вірш, 14 розділу, можемо прочитати 25 по 27 вірш. А такого вродливого мужа, як авісалом, не було в усьому Ізраїлі, що був так дуже хвалений. Від стопи ноги його, аж до верху голови його, не було в ньому вади. А коли він голив свою голову, а голив він щороку, Бо тяжке було волосся на ньому, тому голив його, то важив волосся голови своєї на 200 шикелів царської ваги. І народилось в селомі троє синів і одна дочка, ім'я її Тамара. Вона була жінка вродлива з вигляду. І ми бачимо цього красавця. Знаєте, дуже мало описується рис характеру Авісолома. В принципі, нічого не сказано про його характер. Тільки в поведінці його можна якось визначити, яким він був. Але от зовнішність так яскраво описана. На голові щось таке відбувалося. І насправді, ну, ця вага, яка названа, це 2,5 кілограми волосся. Да, і, ну, очевидно, що зовнішність була якось, він виділявся з інших. Можемо відкрити книгу пророка Ісаї, 53-й розділ. І знаєте, уявляєте, такий красавець виходить на площу, центральна площа міста Єрусалим. І ви були на східних базарах. Там ніби ніхто нікого не помічає, але те, що потрібно, там не може бути непоміченим. От там якось своя філософія. Всі все знають, але водночас всі роблять вигляд, ніби нічого, нікого не торкається. І Женя, посміхається. посміхається. Ну, в Бішкеку ще так собі, можливо, в Таджикистані там ще, ще яскравіше все, да? Ну, насправді, коли такий з такою шевелюрою виходив, і всі його помічали, всі цього Вісалома бачили, і всі якось могли звернути на нього увагу, і що він скаже? Що Він зробить? Хто Він? Хто этот красавець насправді? І можливо люди очікували від Нього щось. І були очікування, що Він щось їм дасть, або щось таке скаже особливе. Тобто у Нього був аванс довір'я. Що сказано про нашого Господа? Ви задумувались про те, як виглядав Ісус? Цікаво, да? Ну, є, звісно, багато там образів, ікони, різні зображення. Ну, хорошо, а з біблійної точки зору? Як, що Біблія говорить про те, як він виглядав? Я думаю, це має бути якийсь особливий зовнішність. Ну, це ж Ісус. Це Син Божий. Ну, знаєте, малюють з, з Німбом. Німб. жовтий кружочок над головою. Німб, так? Да? Ну, точно був. І саме тому фарисеї не вірили, що він Месія, да? саме дивлячись на цей ні, говорила, ні, ні, ти точно не Месія. І спорили з ним, і розіп'яли потім, врешті-решт. 53-й розділ книги Ісаї нам дещо відкриває про зовнішність нашого Господа. З другого, по п'ятий вірш. Про Месію сказано, що він виріс перед нами, мов галузка, і, мов корінь сухої землі. Не мав він принади, і не мав пишноти, і не мав... а ми його бачили та краси не було, щоб його пожадати. Він погоджений був. Його люди покинули. Странник, знайомий з хворобами, від якого обличчя ховали погоджений, і ми не цінували його. Направду ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був поранений за наші гріхи і за наші провини. Він мучений був кара на ньому була за наш мир. За наш мир. Його ранами нас уздоровлено. Сказано про нашого Господа, що не було в його зовнішності чогось того, що могло б нас привлечь. Отак так в натовпі можна було оглядати і не помітити Ісуса. Те, що і відбувалося з багатьма людьми, коли він ходив по землі, вони дивились, а де Ісус. Солдати, які прийшли заарештовувати Його, Запитали, хто Ісус Назарей? Вони не бачили, Він не виділявся з інших. Зовсім нічим. Але ось що про нього сказано, що він наші немочі взяв на себе і врятував нас від того, від чого ніхто інший не міг. Знаєте, так часто буває, що те, що цінує цей світ, в Божих очах якраз є ніщо. І навпаки, те, що цей світ вважає за безглуздя і глупость, і погоджено світом, перед Богом є благо велике. Приклад Мойсея в книзі чисел описується, коли народ черговий раз почав кампанію возмущення проти Мойсея і сказали, нам потрібно води, ми хочемо пити. Це пустеля, Мойсей, ти не незрозумівий досі, тут жарко, давай нам воду швидко. Мойсей молився, і Бог йому сказав, піди і скажи, скеліці, щоб вона дала воду. І Мойсей, пам'ятаючи досвід минулого разу, він прийшов і вдарив жезлом своїм в скелю. І вода пішла. І люди пили і казали, Ой да Мойсей, який в нас класний Мойсей. Дав нам воду. Ми захотіли, ми піднажали на нього. Він пішов, переговорив з Богом і ми тепер задоволені. Все класно. Мойсей, пасиві. Але Бог потім по-іншому сказав зовсім Мойсеї. Ти не послухав мене. Ти мене невірно, не істинно представив іншим. Люди були задоволені. Все класно. Що ще надо? Ось хочеться пити, є спрага, ось вода. Молодець, Мойсей. Що тут думать? Але Бог зовсім по-іншому на, по на це дивиться. Інший приклад. Коли наш Господь переносив біль висячи на хресті, вислуховуючи насмішки. База даних. Да. Успешно, і якіс... <рес> Успешно. <рес> <рес> да, і коли відбувалось розіп'яття Христа, ну, інші люди, дивлячись на Ісуса, вони глузували з Нього, і вони говорили, ну, у Нього в житті щось не склалося. Дивіться, Він так ніби нормально почав, але десь схибив і щось не вийшло. Він тепер він тепер просто з іншими розбійниками просто помре. І люди подивились на це і сказали, ну, да. Шкода, непогана людина, але отак не вийшло в нього в житті. Але Бог Отець зовсім по-іншому це бачив. Він прославив Сина. І Він воскресив Його з мертвих, і Він проголосив, що кожен прийде час, і кожне коліно вклониться перед Ним. Те, що бачить світ і не вважається за важливим. В Божих очах це цінно. А був дійсно ззовні особливий. Але як він діяв з цією своєю особливістю, як він, те, що він виділявся серед інших, як він це використовував, як він використовував свої ці дані, як він витрачав свою унікальність. П'ятнадцятий розділ 2 Самуїла з першого вірша можемо прочитати. І сталося потому, і завів собі Авесалом повоза та коні та 50 чоловік, що бігли перед ним. І вставав Авесалом рано, та й ставав при дорозі до брами, і бувало кожного чоловіка, що мав суперечку та йшов до царя на суд, то Авесалом кликав його та й питав, «З якого ти міста?» А той говорив, «З одного з ізраїлових племен твій раб». І говорив до нього Авесалом, «Дивися, слова твої добрі та слушні, та в царя нема кому тебе вислухати». І говорив Авесалом, коли б мене настановили суддєю в краї, то до мене приходив би кожен чоловік, що мав би суперечку чи судову справу, а я виправдовував би його. І бувало, коли хто приходив поклонитися йому, то він простягав свою руку і хапав його і цілував його, і робив Авесалом ось це усьому Ізраїлові, хто приходив на суд до царя і крав Авесалом серця Ізраїлових людей. Що веселом робить з цими своїми здібностями? Він їх використовує, в принципі. Він бачить, що він такий видний, в нього є певні амбіції, ми б зараз сказали, язик подвішен. Мозги варять швидко і хорошо, і він це використовує. Але як? Що він робить? Він краде серця людей. Буває час від часу в церквах можна бачити. Людей, які, як то кажуть, видні, да? вони так виглядають непогано, і, можливо, вони якимись рисами, якимись якостями, чи зовні навіть, вони відділяються з-поміж інших. І це не ознака того, що вони видатніші. Просто їх видно більше. Да? І буває в церкві, можна бачити людей, які могли б, здається, могли б виконувати якесь служіння. Можливо, там, десь... Прилюдно десь стояти і там, навчати. І дивишся на таку людину. Він розумний і начитаний, красиво говорить, непогано знає, ніби Біблію, іноді навіть цитує писання, так буває в тему. Є в нього така от харизма, як то кажуть. Да? Ну, і головне, він виглядає як людина, яка який ніби є що дати іншим. І якось хочеться заслухатись можна, таку людину слухаєш, і поступово люди в церкві, вся церква може почати думати, що церква не може існувати без служіння такого лідера. Це нам необхідно, нам этот е чоловік нужен. Без нього ми, ми зачахнемо або сполземо на якийсь менший рівень там, назад, і таких людей... Часто можна, буває, можна почути. Вони красномовні, вони гучні, вони, так сказати, презентабельно говорять про те, що вони говорять. І може здатися, що це така велика Божа робота. Насправді, подивіться, який. Він так все це красиво представляє. Але чи є духовний плід від діяльності такої людини? Чи є, насправді, спасенні душі? От запитання. Чи є ті, хто Примиряються і збудовують свої стосунки з Богом. Це важливо. І, і чи молиться ця людина насправді? От запитання. Про Весалома ми ніде і натяку не читаємо, що в нього були хоч якісь стосунки з Богом. Ніде він не навіть так прислів'я ніяк і не використовує, що стосується Бога. Що такі яскраві люди вони можуть робити для тіла Христового своїми якимись видатними особливостями? Насправді, буває так, що такі люди починають навіть шкодити церкві через те, що вони відволікають людей від Ісуса Христа, від побудови стосунки з ним, вони відволікають людей на свою персону. Вони більше якось представляють себе, ніж представляють Ісуса. І це такий Нюанс, який час від часу виникає в кожній з церков. І нам добре просто знати це і пам'ятати це. І буває, що такі видні люди, вони впливають на інших, впливають на оточуючих людей. Про Весолома сказано, що він крав серця людей, які ну, приходили в Єрусалим. Да, просто народ. Він робив те, що ми називаємо піар собі. Але не тільки до тих, хто приходили, не тільки з народу. Цікаво, 12-й вірш написано, що послав Авесалом кликати гілонянина Ахітофела, Давидового дорадника, з його міста в Гіло, як він мав приносити жертви. І був то сильний бунт, і народ все змножувався з Авесаломом. Що це означає? Авесалом звернувся до друга Давидового. Що ми бачимо? Що Авесалом бунтар і зрадник Давида, він покликав Ахітафела, який друг і дорадник Давида. І це був бунт. Сказано, що врешті-решт Ахітофєл відкинув Давида, свого друга, з яким служив разом, можна сказати, і пішов за Авісаломом, за зрадником, за бунтарем, і тим самим сам з Насправді, бачимо, що ем, такий вплив має Авесалом навіть не тільки на людей, який ніби, а навіть на тих, хто при дворі Давіда, навіть на друзів Давида. І Ахітофел, він повелся на оці якісь якості ем... Авесолома, якісь, не знаю, його, можливо, розмови, чи обітниці чогось, чи не знаю, яким чином, але факт є факт. Ахітофел, він пішов за Авесоломом. І написано, що то був сильний бунт. І я думаю, коли Давид писав 54-й Псалом, саме там йдеться про те, що друг мій проти мене повстав. Той, з ким ми ходили в храм разом і вели щирі відверті розмови і боролися з ворогами нашими разом, повстав на мене. Я думаю, саме цей момент Давид описує цю зраду Хітофіла. і Цей чоловік, Ахітафіл, він теж, коли пішов за радою бунтаря, він теж мав свій наслідок, свою проблему. І в 17 розділі 23-й вірш описується, як закінчилось життя Ахітафіла. Написано, що коли Ахітафіл побачив, що порада його не виконана, то сідлав осла і встав, та й пішов до свого дому, до свого міста, і він зарядив про свій дім, та й повісився і помер, і був похований в гробі свого батька. Цікаво, що цей теж мав наслідки від свого рішення піти проти Давида, але піти за зрадником. Але як Давид реагує на це? Давид молиться. Цікаво, ставлення Давида. 31 вірш 15 розділу. Давидові донесли, говорячи, ахітофел серед зрадників з Авісаломом. І Давид сказав, Господи, учини ж нерозумінню ахітофелову раду Давид молиться, «Господи, ти захисти. Міг би сказати, ну, я найму вбивцю, щоб помститися такому другу, який зрадив мене. Або там, не знаю, пішов би сам і це зробив. Він молиться, він просить Господа захистити, просить, щоб він захистив від такої ситуації. І насправді це теж непросто для нас, нелегко. Да? Давайте відкриємо Євангеліє від Матвія, 5 розділ. Матвія, п'ятий розділ. 43 і 44 вірш. Івангелію від Матвія, п'ятий розділ, 43-44. Ісус говорить, «Ви чули, що сказано, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, то вас переслідує. Насправді, фарисеї могли сказати: Ну, Старий заповіт говорить так: люби свого ворога, навіть, люби свого ближнього, не навіть свого ворога. Але 44-й вірш Ісус говорить: Але я вам кажу. І чесно кажучи, оце коли Ісус говорить: А я вам кажу, ну, мене це напружує. Для мене це означає, що те, що скаже Ісус далі, не є нормою з точки зору світу. Не є нормою з точки зору з позиції нашої людської натури. Так, да, все нормально, люби друзів, шануй там своїх, бий чужих. Дуже логічно. Якось зрозуміло. Але Ісус говорить, а я вам говорю не так. Я вам говорю те, що насправді не є естественним для нашої плотської натури. Любіть ворогів благословляйте тих, хто проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить, і навіть моліться за тих, хто переслідує. Це є повною протилежністю всього того, що вважається нормою в цьому світі. І це і наказ Ісуса, це повеління Його означає, насправді, непросте для виконання мені і кожному з нас. Насправді, для нас це як виклик, великий виклик. В Давидові це було. Він мав таке розбите серце, і врешті-решт Давид, він не чинить опору, коли Авісалом намагається увійти в Єрусалим. Що робить Давид? Він утікає, він уводить себе, своїх їх людей і сам уходить з міста. 15 розділ, 30 й вірш, написано, що Давид сходив узбічям на гору Оливину та все плакав, і голова його була покрита, і він ішов босий. І весь народ, що був із ним, усі позакривали голову свою, і все йшли та плакали. Уявіть собі таку процесію. Йде цар Ізраїлев? В принципі, в цій ситуації Давид ну, в непоганій формі. У нього є непогане військо. Він, якби ми зараз сказали, неплохо стоїть. Все в нього є. Він міг би чинити опір. Але він виходить, він звільняє цю територію просто ніби здає позиції. І виглядає при цьому дуже розбитим. Іде, і плаче, з покритою головою. І весь народ робить те, що робить він. Більш того, написано, що він боси йшов. І це виглядає якось дивно. Вони в такому приниженні і втікають. Насправді, Давид втікає. Що відбувається при цьому? Більш того, коли Давид залишає місто, він залишає там священиків, Садока і Авіатара. І більше того, 25-й вірш 15-го розділу сказав цар до Садока, поверни Божого ковчега до міста. Якщо я знайду милість в Господніх очах, то він поверне мене, то я побачу його там, мешкання його. А якщо він скаже так, не бажаю тебе, ось я. нехай зробить мені як добре в очах Його. Ми бачимо, що Давид не тільки виглядає таким розбитим, але й його серце по відношенню до Бога покорене. Давид не сказав, ну, я зараз провозглашу. Господь, я залишусь тут і вірю, що ти мені даси перемогу, і все. Ну, він говорить, що якщо Господь його захоче, хай зробить те, що добре в очах Його. І отака от здатність підкоритися, здатність віддати Богові всі свої обставини, все, що переживаю, це дуже цінно. Насправді, відповідь Давида в тому, що ускладнення, які прийшли в моє життя, ну, він сприймає як Божу волю. Він, сприймає, він довіряється Богові і пам'ятає про те, що Бог все досконало контролює. Коли Давид йде, його люди йдуть так от просто... Босі йдуть по пустелі. З'являється ще один персонаж у 16 розділі з 5-го вірша можемо прочитати. І прийшов цар Давид до Бахуріму, аж ось виходить і звідти чоловік з роду Саулового дому, ім'я йому щім'ї, син Герен. Він ішов і все проклинав, і він кидав каміння на Давида та на всіх рабів царя Давида хоч увесь народ та всі лицарі були на правиці його та на лівиці його. І отак говорив Шим Їв про, про кльонство всім, «Ідіть геть, ідіть, кривавий преступнику, та чоловіче негідний. Господь обернув на тебе всю кров Саулового дому, що зацарював ти замість нього, і віддав Господь царство в руку сина твого Вісалома, а ти ось у своєму злі, бо ти кривавий преступник». І ще... Більш того, окрім того, що Давид в приниженні виходить босий і оплакує свій стан, стан своїх синів, з'являється якась людина, яка кидає каміння, обзивається і говорить, насправді, такі образливі речі, які виглядають як правда і, ну, якось це навіть занадто. Люди, які навколо Давида, 9 вірш, сказав до царя Авішая: Ви пам'ятаєте цього Авішая? Це той, який казав, ось коп'йо, ось Саул. І він спить. Я один раз ударю. Це той самий Авішай. І він тут пропонує дещо схоже. Сказав до царя Авішай, син Церуїн, на що приклинає цей мертвий пес мого пана царя? Піду я і йому голову. Дуже логічно. Я дивлюсь так, чоловіків в залі, ну, да. <ріст> да. Логічно. Але Давид якось зовсім інакше реагує на це. Знов таки, черговий раз, знову і знов ми бачимо, як Давидова реакція відрізняється від простої, логічної, так сказати, вирішення, розв'язання проблеми, чи біди, чи якоїсь ситуації. Давид зовсім інакше дивиться на це все. Десятий вірш. «А цар відказав. Що обходить це мене та вас син цируїн, що він проклинає, то це Господь йому сказав: проклини Давида". А хто скаже: "Нащо так ти зробив?" і сказав Давид до Авішая: "То до всіх слуг своїх. Ось син мій, що вийшов з утроби моєї, шукає моєї душі. І що вже говорити про цього виніаминівця? Дайте йому спокій, і нехай проклинає, бо так наказав йому зробити Господь". Може, зглянеться Господь над моєю бідою і поверне мене цього дня добром замість його прокляття. Ішов Давид та люди його дорогою, а шим їй йшов узбічям гори напроти нього, і він ішов та все проклинав і кидав камінням на нього та порушив порохом. Давид іншими словами говорить, те, що відбувається, нехай відбувається, тому що Бог тут є. Він тут, Він контролює. Оця здатність довірити Богові ситуації, які нам не просто не дуже зручні, а навіть небезпечні, здатність віддати, покласти все в руки Божі і бути впевненим, що Він досконало все контролює. Цього так не вистачає нам часто. Насправді це так необхідно. Але в цьому і є віра. Можна було б сказати, «Ну, Давид, все можна робити простіше». Раз-два, у тебе такі орли рядом. Хай підуть і розберуться. Вони можуть. Вони робили це сотні разів. Нехай підуть і розберуться з цим шім'ї. Нехай підуть е, за Авісоломом, з іншими. Все буде нормально. Просто зміцни своє царство таким чином. Але Давид добре знає, що царство своє можна зміцнити тільки сам Господь. І якщо він щось допускає, якщо Господь дозволив, щоб якісь ситуації відбувалися, він контролює. Він досконало знає. В книзі Приповістей написано «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся». Це так незручно для нас. Насправді. Так хочеться розумом діяти, бо ми знаємо. Знаєте, у нас швидко народжується там кілька якось варіантів розв'язання проблеми. Чи є в цих варіантах покластися на Господа? Очікувати, що зробить Він? Там теж в книзі «Приповісти» написано, що хто надію кладе на свій розум, то він нерозумний. А хто мудрий, той буде врятований. Справді, це теж так добре, так правильно робити. Давид в цій ситуації довірився Богові повністю. Ну, це так корисно для нас. Безумовно, можливо, нам не доводиться виходити з нашого міста босими і десь іти, і щоб в нас кидали щебень якийсь, можливо, такого не трапляється. Я сподіваюся, у вас такого не буде і немає. Але де, де інде, у нас бувають якісь сфери, де нам незручно. Де ми в приниженні, можливо. Можливо, хтось просто ображає нас. Ми не заслужили на це. Ми б могли бути в кращому положенні. Довіряйте Господу. Не бійтесь, коли навіть щось таке трапилось, що незручне, і ви не враховували цього, і не очікували. Давид, цікаво, він не озлобився на Бога. Міг би сказати, Господи, я ж покаялся отам, з Версавією. Ти мав би якось захищати мене краще. Ти пообіцяв простити, і ти ніби простив. Ну, давай, бережи мене тепер. Що це таке відбувається в моєму житті? Ні, Давид приймає це. Всім нам є, що приймати від Господа. І працювати над тим, щоб погоджуватися з ним. Погоджуватися в тому, що він цар, він володар, і його воля є найважливішою за будь-що інше.